Tér Idő. A Tudományvilága a Kossuth Rádióban. Az Antanthatalmak és Románia együttműködési szerződése Románia hadbalépéséről. Bukarest, 1916. augusztus 17-e. Részlet. Második cikkei. Románia hadatüzen Ausztria-Magyarországnak, és a jelenszerződés katonai egyezményében megállapított módon és feltételek szerint meg is indítja ellene a hadműveleteket. Románia a hadüzenettel egyidejűleg megszakítja minden gazdasági és kereskedelmi kapcsolatát az Antant hatalmak ellenségeivel. Románia régi vágyát látta beteljesülni a bukaresti szerződés aláírásával. Angol, francia és orosz segítséggel úgy tűnt a régi álom, Nagy-Románia létrehozása reális lehetőségé vált. 1916. augusztus 17-én aláírt szerződés ugyanis jelentős területekhez, közöttük Erdélyhez juttatta az országot korábbi szövetségese az osztrák-magyar monarchia kárára. 3. Cikkely Franciaország, Nagy-Britannia, Olaszország és Oroszország elismeri Románia jogát a negyedik cikkeiben meghatározott, az osztrák-magyar Monarchiához tartozó területek bekebelezésére. 4. Cikkely Az előző cikkelyben említett területek határai a következők szerint határoztatnak meg. Ez a határvonal kezdődik a Prutnál lévő jelenlegi határ Amapontjának, amelyik Románia és Oroszország határát jelenti Novoselica mellett, majd követi a Prut folyását Galícia határáig, addig, ahol a Prut és a Karimosz folyó összeömlik. Innentől kezdve a vonal követi előbb Galícia és Bukovina, majd Galícia és Magyarország határát Slogig, az 1655-ös magaslatig. E magaslati ponttól a Tisza és a Visó vízválasztóján vonul, és Trebusa községnél eléri a Tiszát, ahonnan a folyó jobb partján megy tovább, addig a pontig, ahol a Visó a Tiszába ömlik. Ettől a ponttól kezdve mindenütt a Tisza folyását követi, egészen a szamos beömlése után négy kilométerre lévő pontig, majd vásárosnaményt Romániának hagyva, Dél-délnyugat felé fordul, és egy Debrecentől 6 kilométerre keletre lévő pontig húzódik. Irányát hozzávetőleg megtartva folytatódik a határvonal a körös, a fehér és a sebes körös beömlése után 3 kilométerre lévő pontjáig. Majd 3 kilométerrel nyugatabbra Orosháza és Békés Sámson községektől megy tovább, hogy egy kisebb ívet írva le, magasságában érje el a Tiszát. Ettől kezdve mindenütt a Tisza folyása mentén halad a vonal, egészen a Dunába való ömléséig, s végül a Duna mentét követi Románia jelenlegi határáig. A siker azonban nem volt teljes. Erdély mellett a másik áhított terület Besszarabia megszerzésére ebben az időben nem volt mód pedig a román vezetés szerint ez is nagy Románia szerves részét képezi. De az oroszok ekkor még az útjukban álltak. Románia legfontosabb szándéka régóta az ország területének megnövelése volt, amelyhez minden eszközt és módszert jónak tartott. A román állam olyan területekre tartott igényt, amelyek megszerzésére vitatott történelmi joga volt. De a nemzeti egyesítés igazolt mindent. Ahol románok élnek, annak a területnek Romániához kell tartoznia, állították a román nacionalisták. Csak a megfelelő pillanatot kell kivárni, és minden lehetővé válik, mondták ugyanakkor a román politikai vezetők. És ez a pillanat 1916-ban a jelek szerint eljött. A frontokon a központi hatalmakat jelentős vereségek érték, az Antantnak pedig Szerbia kiesése után a Balkánon új, erőszövetséges kellett. Az Antanthatalmak és Románia együttműködési szerződése Románia hadbalépéséről. Ötödik cikkely. Egyrésztről Nagy-Britannia, Franciaország, Olaszország és Oroszország, másrésztről Románia kötelezik magukat, hogy sem külön békét, sem általános békét másként, mint együttesen és egyidőben nem kötnek. Nagy-Britannia, Franciaország, Olaszország és Oroszország ugyancsak kötelezik magukat arra is, hogy a szerződés negyedik cikkejében meghatározott osztrák-magyar terület a román korona birtokaként kebeleztetik be. Téridő mai adásában Jakus János hadtörténésszel azt vizsgáljuk meg, milyen folyamatok vezettek Románia 1916-os hadba lépéséhez. Köszöntöm Önöket, Hatos Gyula 1914 nyarán már Tisza István gróf, magyar miniszterelnök számolt Románia esetleges támadásával. Ezért is szabta a Szerbia elleni háborúhoz való hozzájárulás feltételül, hogy állomásozon némi haderő Erdélyben is. Mennyire volt reális 1914-ben egy román támadás? Ebben az időszakban nem lehetett kizárni, talán így lehetne pontosan fogalmazni, hogy Románia nem a központi hatalmak oldalán, hanem az Antant hatalmak oldalán lép be a háborúba. Ennek azonban előzménye van. Ez az előzmény abba foglalható össze, hogy 1883-ban Kálnoki Gustáv és Stuzda Demeter, román külügyminiszterek megállapodást kötöttek, mely szerint Románia csatlakozik a központi hatalmakhoz. Ez öt évre szólt, és minden év öt év után meg kellett újítani. Ennek a legutolsó megújítására 1913-ba került sor. Természetesen a politikai helyzet Románia és az osztrák-magyar Monarchia. Között elsősorban a román államiság kiterjesztését illetően igen feszülti, vált, elsősorban a monarchia magyar vonatkozásait tekintve. És nyilvánvalóan tudni kell, hogy egy fiatal államról van szó. 1914. augusztus 3-án, akkor, amikor ugye a szarovjet búmerinnen már túl vagyunk, és az osztrák-magyar monarchia számít arra, hogy Románia hát legalábbis szolidális lesz a monarhiával. Koronatanácsra kerül sor, amelyet első Károly Román király hívott össze a Román király nyári rezidenciáján, ahol az aktív semlegesség mellett foglaltak állást. Tehát Románia nem lép be a háborúba, de az aktív semlegesség álláspontja szerint megemeli a hadsereg készellétét, a feltöltöttségi szintet, és itt tovább, ami még ehhez hozzájárul. Ez az aktív semlegesség azonban, nem volt olyan rendszer, amely fél számára azonos eljárást ígért. Mire gondolok? Például megtiltotta, hogy Németország és az osztrák-magyar Monarchia a Dunán hatverszereléseket szállítson Törökország felé. Ugyanakkor Németországba olaj, illetve gabona szállítmányokat útba indít. Meglehetősen hektikusan és igen drágán tegyük hozzá. Majd 1911. október 1-én Oroszországgal megállapodást köt a román királyság abból a szempontból, hogy baráti semlegességet tanúsít. Ez azt jelentette, hogy az orosz szállítmányok Szerbiába, ez lehet nyilván hadiszállítmány is, minden további nélkül eljuthattak. És el is juthattak természetesen. Ebben az összefüggésben ez, a, ez az aktív semlegesség két évig fönnáll, és rendkívül magas katonai készenléttel jár együtt. Miközben az osztrák-magyar monarchia oldaláról mondjuk a fenyegetett területek, ez elsősorban Kelet-Magyarország területe, nevezzük nevén a Bánát, illetve Erdély, szinte védtelen. Ez különösképpen 1916-ra válik nyilvánvaló. Ugyanakkor úgy tudom, hogy Tisza István ragaszkodott az 1914-es hadbalépéskor korához, hogy Erdélybe maradjanak csapatok Erdély védelmére. Így van. Rembe is lehet volna ez, de 1916-ban a nem először rendkívül nehéz helyzetbe került a frontokon meg egyáltalán a központi hatalmak rendkívül nehéz helyzetbe kerültek. Ha csak a nyugati frontról beszélünk, akkor szólni kell a német támadás erőszakolásáról velünk térségében, vagy az angol támadás kivédésére a Szom mentén. Ugyanakkor az Isonzó mentén kerül sor olaszok által indított hatodik Isonzói csatára, és nem beszélve a oroszok által Galíciában, Ukonjában indított, úgynevezett Brusilov offenzívára, amely szinte a vereség szélére sodorja az osztrák-magyar monarhiát, rendkívüli veszteségeket szenved. Igaz, az oroszok legalább olyan veszteségeket szenvednek ennek az offenzívának a következtében. De ez a Brusilov offenzíva témánk szempontjából rendkívül fontos, hiszen ez fogja a románokat ösztönözni arra, hogy az Antont oldalán belépjenek a háborúba. Azt mondom, hogy ez is, és nagyon fontos szempont, kétségtelen. Ha szélesebb összefüggést akarunk látni ezen a hadműnöti területen, akkor nem szabad megfelelkezni arról, ugye, hogy Görögországban csapatok vannak jelen szaloniki térségében, ahol körülbelül 150 ezer katona, amely kiegészül Korfu-szigetéről oda szállított, a vereséget szenvedett szerb királyság megmaradt alakulataival az körülbelül 140 ezer ember. Ugyanakkor tudjuk azt, hogy Bulgária, amely a második Balkán háborúban rendkívül méltatlan helyzetbe került a szövetségesen által, és nyilván kompenzálni akarta az ott elszenvedett veszteségeket. Nem csatlakozik az Antant államok által fölkínált szerződésben a, az Antanthoz, hanem inkább a központi hatalmak felé orientálódik. Tudjuk, hogy a Szerbia akkor már gyakorlatilag megszállás alá kerül. Tehát az Antant részéről ebben a földrajzi egységben kellett valaki, aki betölti Szerbia szerepét. Nyilván ez a román kírása. A románoknál milyen dilemma volt? Ugye itt sokszor beszélnek arról, hogy nekik azt kellett eldönteni, hogy Bessarabia-t szerzik meg, vagy Erdét. Ugye mind a kettőt meg akarták szerezni, de a 1916-os történelmi pillanatban dönteniük kellett. Melyiket? Igen. Melyik a fontosabb számukra? Nagyon érdekes a a felvetés kétségtelen beszarábja mai napig is Románia törekvéseinek, hát homlokterében van. Ugyanakkor azt is tudnink kell, hogy Oroszország, mint az Antant hatalmak egyik meghatározó állama ebben az időben ereje teljében, nem engedi, hogy a románokkal megkötött Antant szerződés szövegébe Beszorábia, mint annektálásra kerülő terület bekerüljön. A románok alapvetően Bukovinát kifejezetten Erdély, a bánátot kívánják megszerezni. Erőszól egyéb iránt az 1916. augusztus 17-én az Antant hatalmakkal megkötött a hadbalépést szabályozó megállapodás szövege is. Azon túl, hogy ennek van egy katonai konvenciója, amely a Antant részéről fölajánlott támogatást, katonai jellegű támogatást tartalmazza, amely hadfelszereléseket és a hadsereg szervezését, kiképzését irányozza elő. Ugye 1916. augusztusában Románia az Antant mellett dönt. Már említettük a Brusilov offenzívát, mint egyik okot. De mi volt a másik fő ok, ami miatt Románia elköteleződik a nyugati hatalmak az Antant mellett? A központi hatalmak, benne az osztrák-magyar Monarchia, mint államalakulat rendkívül nehéz helyzetben van, a vereség szélén áll. Tehát gyakorlatilag azt lehet mondani, és ezt bátran ki lehet jelenteni, hogy ebben a helyzetben Románia szinte biztosra megy a tekintetben, hogy a kitűzött céljait, a fölemlített területek birtokba vételét meg fogja tudni oldani. Hogy ebben a logikában mi a, a hiba, azt nem nehéz belátni. A Románia helyzete, földrajzi helyzete rendkívül kétséges. Egyelőre Oroszországgal van kontaktus. Ugyanakkor a Havasol rész beékelődik Bulgária és a osztrák-magyar monarchia közi. Szerbia nincs, gyakorlatilag nincs támasza. Ennek ellenére ez a román hazádjáték, ha lehet ezt így kifejezni, mégis utat tör az 1916. augusztus 27-i koronatanácson csúcsosodik ki, ahol a döntés megszületik a hadbalépést illetően. Mielőtt még a hadbalépésről beszélgetünk, kicsit nézzük meg, hogy Tisza István, a magyar kormány, milyen gesztusokat tett a románok felé, a hazai rományság felé, hogy ne támogassák a román területi követeléseket. Magyarország egykori kormányai, a jelzett korban egy liberális szemléletet jelenítenek meg és képviselnek. Lehetővé teszik a magyarországi román nemzetiség részére, hogy szoros kapcsolatokat építsenek ki a királyi Románia éppen aktuális kormányzati szervei felé. A magyar románság. Azonban ezekkel a Engedményekkel, gesztusokkal, amely a, a kulturális azonosságuk megőrzését támogatja, de nem ad konkrét autonómiát a hazai románságnak, hiszen ebben a rendkívül feszült helyzetben a magyar szuverenitást sértette volna egy ilyen gesztus. Tisza István, mint egy szerintem rendkívül dinamikus és a kor politikai áramlatitaiban tisztán látó miniszterelnök és rendkívül befolyásos személy is egyéb iránt. Tesz a magyarországi román képviselők felé, akiknek egyéb iránt pártja működik Magyar Királyság területén, országgyűlési képviselőik vannak a Magyarország gyűlésben. Lényeg a lényeg, nem fogadják el Tiszának, a különféle fajta kedvezményeit. Ellenben Bécsben, Berlinben keresnek Tiszát megkerülő, és egyáltalán Magyarországot megkerülő megoldási lehetőségeket és támogatásokat. Ennek egyébként van az osztrák-magyar monarchia belpolitikájában egy sajátos, szerintem egy sajátos vonulat, ez pedig Ferenc Ferdinánd nevéhez köthető. Tudjuk, hogy Ferenc Ferdinánd alapvetően trialista állam alakulatba gondolkodott, és ez szerint Magyarországot vázi visszaúhatja sorolni, vissza akarja szorítani a, az államban betöltött szerepét, illetően, és helyette a szláv elemet akarja bevenni. Például Csernyi Nottokár, aki ebben az időben, tehát 14-16-ig az osztrák-magyar monarchia nagykövete Bukarestben. Ferenc Ferdinánd híve azonosulni tud ezzel a triatlista államalakulat kialakításával. És nagy követként tárgyalásokat folytat a román állam frekventált képviselőivel, Taka Januszkuval, Nikolaj Filipeszkuval és Bratjánukval. Arra úgy nyilatkozik az én Valkrich uh, című visszaemlékezésében, hogy a román miniszterelnökkel több mint baráti kapcsolatot ápol, aminek egyébként későbbiek során komoly jelentősége lesz. Tehát azt akarom mondani, hogy ebben a Ferenc Ferdinánd által képviselt koncepcióban Romániának különleges szerepet óhajtanak. Például, mint ahogy a Németország, a Német Birodalomba betagozódik Bajorország például. Ezt a lehetőséget kínálják föl a Romániának. Legyen bizonyos koronatartományok birtokosa, tehát az osztrák-magyar monarchia átad Romániának bizonyos koronatartományokat, azzal, hogy Román csatlakozik az osztrák-magyar monarchiához. Mint ahogyan az előbb mondottam, hasonlóképpen, mint a német birodalomba betagozódott Bajorország. Ha jól tudom, ezt Tisza István nagyon ellenezte. Végtelenségig ellenezte és abszolút nem, nem akceptálta ezt a félefajta törekvést. Jellemző módon, amelyet a háború végén mondjuk negyedik Károly az ilyen annexió nélküli békét, a kiegyezéses békét szorgalmazó politikáját sem, lényegében ebbe bukott bele Tisza hogyan viszonyult a korpolitikájához a magyarországi román kisebbség? Mint ahogyan az előbb utaltam arra, nyilván a fölemlített tárgyalásokat követően, miután Maniú Gyula, egy román ügyvéd egyébként, országgyűlési képviselő, aki a tárgyalásokat a magyarországi románság részéről vezette, elutasítja Tisza felé nyújtott jobbkezét, ezért a passzív ellenállás választja és Bécs felé, illetve Berlin felé keresi a követeléseiknek a, a teljesítését. De a Románia irányában volt nekik valamelyik vele kapcsolatuk? Abszolút. Csak példaképpen említem, hogy, hogy a román bankok például abszolút mögöttük állnak, támogatják, birtok és egyéb más pénzügyi támogatást kapnak céljaik eléréséhez. És szoros kontaktusban vannak. Ezek a célok, hogy minél több földet vásároljanak a románoknak. Természetesen így van a, térnyerést a román térnyerést Magyarországon, Magyarországon Erdélybe, erősítsék. Így van, és mondjuk a liberális magyar állam ehhez, ehhez nem tudott mit hozzátenni. Ez, ez egy rendkívül, rendkívül érdekes, érdekes helyzet, hiszen mindenkori magyar kormánynak alapvető, hogy az ország szuverenitását területi egységének a megóvása. És ez, ez nem, nem valósult meg teljes egészében gazdasági oldalról úgy A román politika hogyan fogadta ezt a kezdeményezést, az osztrák-magyar monarhiak kezdeményezését, hogy csatlakozzon a monarhiához? Abszolút magáévá tette, de csak abban az esetben, ha a Ferenc Ferdinánd által képviselt államreform kibontakozik, és abban az irányba mozdul el, amely számukra kedvező. Tehát magyarul megszűnik a dualista, megszűnik a dualista állam, trialista államba alakul, tehát német, birodalmi, tehát nyilván osztrák, német, illetve a szláv elem mellett egy visszaszorul magyar államolókulat jelenik meg a döntéshozatali rendszerekben. Mit tudunk arról, hogy a 1916-ban a román belpolitikában milyen erővel képviselte magát a monarhiával szimpatizáló politikai réteg, uh -huh. és milyen arányban képviselte magát, uh -huh. akik az Antant hatalmak mellett szerettek volna Igen. háborúba lépni? Igen, most tudni kell azt, hogy első Károly, Hóhánszoller-Szigmalingen család leszármazottja. Az aktív semlegességet elfogadta ugyan, de a háború kirobbanásakor a fölemlített Kálnok is túlzaféle megállapodásot ragaszkodva azt mondja, hogy a központi hatalmak mellett le kell tenni a voksot és nyilván támogatni kell a szerződésben vállalt kötelezettségek szerint. szerint. Mellett áll Karp Péter, vagy Péter Karp, ő a konzervatív párnak a, a, a vezetője, és Margulomán. Ő a konzervatív-liberális pártnak. Az elnöke később, 18-ban miniszterelnök, ő írja alá a központi hatalmak és Románia közötti békeszerződést. Lényegében az ő általuk képviselt, mert egyébként itt számos más párt alakulat volt. Az, amely a központi hatalmak mellett foglalt állást. De ha a hadba is, nem is, de a semlegesség további fenntartását szükségesnek vérték. Ezzel szembe volt Bratianu, az akkor román miniszterelnök, Teke Januszku, Nikolai Filipeszku, akik Párizs felé orientálódtak. Oly mértékben, hogy például a hadbalépést bejelentésekor, például a Bratianu, amikor Cserninnel tárgyal, azt mondotta, hogy ő amellett fog állást foglalni a koronatanácson, hogy Románia tartózkodjon a hadbalépéstől a központi hatalmakkal szemben. Ezzel szemben messze megszavazta koronatanácson. Egyetlen egy fő volt, 18-an vettek részt ennek a koronatanácson. Egyetlen egy fő volt, aki ellenezte a hadbalépést. Pratianu természetesen támogatta az Antant oldalán való háború megindítását. Rosszák-magyar vonatjával szemben. A mai adásunkban Jakus János hadtörténésszel azt vizsgáltuk meg, milyen folyamatok vezettek Románia 1916-os lépéséhez. Ha holnap is velünk tartanak, megtudhatják, mennyire vette hasznát az antant a román hadbalépésnek, és milyen folyamatok vezettek ahhoz, hogy Bukarest 1918 tavaszán különbékét kötött a központi hatalmakkal. Mostani adásunkat a kosutadon 23 óra 36 perctől megismételjük. Köszönöm a figyelmüket, Hatos Dulát hallották.